– Eszem ágába sincs törődni vele, jó ember, az ördög hallgat rá. – De azért nem ártan egy kicsit meg lehet Azzal az alantasához fordult és így szólt. – Kóstoltasd csak meg a kis bolonddal a vesszőt, hadd tanuljon emberséget! – Vagy hatot húzzatok rá nyugodtan, nem árt neki! ajánlotta Sir Hugh, aki alig pár perccel előbb lovagolt a térre, hogy nézze, miként haladnak a dolgok.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 Mert a szeretet adományozta őket Ezek a tiszta kézből És becsületes lélekből származó Bolondos titulusok Minden talpnyolással kicsikart s csak érdekből adományozott Címnél és rannál kedvesebbek nekem A retteget ször Hugh megfordította a lovát és mikor elvágtatott az eleven fal Némán nyílt meg előtte De ugyanolyan Némán zárult be ismét S továbbra is Néma maradt